Bueno, Aimar e, erran eta egin, ez? Eh, asmoatzen gaur iraibasteko Ibarringo lepoan eta egin duzu, bete duzu zure lehen helburua beren. Hori da, azkenean garaipena honekin, bueno, asko ametsa ametsako izan ditut, azkenean gaur goizetik ernatu naiz oso sentsazio honekin eta bueno, honei osaldu dut egun gozietan amonaekin bezala. Ba, nekin gaur etori Bartzelan niretzako berezia zen, azkenean nire lehenengo karrera etorriko zela ikustera eta, bueno, motivazio puntu bat gero ere lagun guziak eta familiki gide asko etorri dira eta banekien garaipena lortu garrinuela. Mm -hmm. Nola joan da gaurko lehen etapa? Bueno, oso zentzazioenak izan ditut hasieratik euria bueno, fuertasi dugu amai baina bueno, eta aldeak asko lagundu naho, ondo okatu joateko eta gero pide gotxi oso honekin izan ditut. Gero burua izan dut zebazkinen banekien favoritoa nintzela, gaurko garaipena lortzeko eta Itzi Martumela azkengo erasoa jo bainaren eta gero ja elmuga ikusi doanean zuti jarri naiz atera mandet. Len <gülüyor> lidera izaren zara bihar horizantzia aterako zara, ba biharko zer sentsazio edo oraindik ere bueno, ez dakit duzun hortan, baina ze helburu dituzu benik antzinera? Bueno, egunes egongoaz, eh momentuz oso oposi gaurko asimilatu eta bihar seguro denamango dugula, garaipenak lorzetarri gara eta daukoagun taldearekin, pues, eh, horrela jarraitzea. Kiadaeko gainan ez banaiz oker eh irugarren izantzara, ez? Mendateko, bueno, e, mendiko elkapenean ere, eh maiot horri begira egonezara edo bertzela liderraren maiota hobekiago, ez? Bueno, ni naiagoet ja generala iraitsi, baina bueno, sai izango da, badakigu eh bueno, eh taldekide baina beste taletan ere oso txirindurari onak ditugula. Baina bueno, gautzak oso garbi ditugu. E, Pia de oso ondo zentzazionekin e, izan ditut eta banikien hangar nitula leirabazteko gero bazinan karrerak buetan asko alditu eman, baina bueno, ondo jokatu dugu eta garaipen arortu dugu. Eberkiba, zori onak eta zorte on? Mila esker!